Кінець цитати. Як бачимо, мова йде про ще один важливий чинник протистояння на Волині навесні-влітку того року. Попри те, що радянські партизани наголошують на співпраці сокерників з українськими націоналістами, вони виділяють їх у незалежну групу. Подальші пошуки матеріалів зможуть розширити наші уявлення про криваву війну між українцями і поляками. Зокрема, глибше розкрити тему участі непідконтрольних жодним політичним силам збройних груп і їхню роль в ескалації конфлікту. На думку українського дослідника Богдана Гудя, події літа 1943 року на Волині вилилися саме в Селянську війну з притаманною таким конфліктом страшною жорстокістю. Історик вважає, що їх можна порівнювати із сербо-хорватською бійнею в роки Другої світової війни. Проте ближчим порівнянням є повстання, відоме як Галицька Рабація 1846 року. Тоді польські селяни в околицях Тарнова зруйнували сотні поміщицьких маєтків та жорстоко замордували з використанням сільськогосподарських знарядь, вил, сокир, кіс, понад дві тисячі власників фільварків, орендарів, управителів і членів їхніх родин, теж поляків. Символічно, що ті події, які стали яскравою ілюстрацією жорстокості селянської війни, Увійшли в історію під назвою Галицької різні. Трохи менше, як через 100 років, масові вбивства поляків на сусідніх із Галичиною теренах назвуть Волинською різнею. Третя сторона у польсько-українській війні. Під час підготовки до друку книги Друга польсько-українська війна 1942-1947 я переглянув сотні документів українського та польського підпільних рухів. Саме вони були головними суб'єктами війни. І через призму їхніх матеріалів можна чи не найкраще відтворити розгортання кривавого протистояння між українцями та поляками. Ці документи не можна назвати об'єктивними та неупередженими. Навпаки, вони вкрай суб'єктивні – національно упереджені та представляють лише один погляд на події. Але завдяки тому, що вони збереглися в архівах, ми можемо сьогодні поєднати та порівняти дві протилежні суб'єктивні точки зору головних учасників війни і не лише реконструювати хід подій, але спробувати відтворити мотиви дій, цілі і завдання, які вони ставили перед собою. Документи обох підпільних рухів дають нам унікальну можливість поглянути на польсько-українську війну з окопів в лапках кожної воюючої сторони. Проте найважливіший висновок із кількарічних досліджень – ця війна ніколи б не стала настільки масштабною, якби була лише двостороннім конфліктом між українцями та поляками. Вона почалася і розвивалася в рамках ширшого, глобального протистояння, яке увійшло в історію під назвою Друга світова війна. Збройний конфлікт між великими державами створив передумоги для того, щоб поляки та українці спробували вирішити власні багатолітні, якщо не кількасотлітні, суперечності за допомогою зброї. І спровокував появу мікровійни, яка розгорталася в межах макровійни. Тотальний характер макровійни з притаманним їй нехтуванням будь-яких воєнних правил та воєнними злочинами повною мірою позначився і на мікровійні між українцями та поляками. Але на цьому вплив глобального конфлікту на локальний не обмежився. Головні дієві особи Другої світової, нацистська Німеччина та комуністичний СРСР були активними учасниками польсько-українського протистояння, його третьою стороною. Серед сотень переглянутих документів на цю тему чи не найбільше вразив повстанський звіт із Волині під назвою «Проположення в більшовицькому запіллі з другої половини травня 1944 року». Тут йдеться про нову політичну ситуацію на Волині після переходу Німецько-Радянського фронту. Позаду залишився один із найдраматичніших епізодів польсько української війни – події весни-осені 1943 року. Тоді протистояння переросло у справжню селянську війну, своєрідну Жакерію, головним учасником, а також головним постраждалим, в якій стало цивільне населення. Село проти села, з вилами, косами, сокирами. Не було жодного поділу на мирне населення та воюючі сторони. Опонування цієї стихії українськими та польськими підпільниками не зупинило протистояння.